بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد ذو القني تري 7 موزي ورامضان 1445 هكذا درسها امامه تسوم رساله نبذه في العقيدة الإسلامية لفضيله الشيخ العنامه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعه يتعلق موضوع الدين الاسلامي نا أو او نتردد ثاني ketika رحمه الله تعالى قال والدين الاسلام هو دين الحق الذي يضمن الله تعالى لمن تمسك به حق التمسك أن ينصره ويظهره على من سواه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عليه اكيد لديه يقوزغومزياء الاسلام اسمع دينه يا الاسلام هو دين الحق انه دين يا حق الذي ضمن الله تعالى لمن تمسك به حق التمسك ان ينصره ديني الله حق حقي امبالو الله جل في علا عم يشكو ضمانه ووالي واتكوشكمانا ناي حقي يا كوشكمانا ناي هذه الجambo مهمو سانا kuwa haja tu shereheza kuwa wajinasibisha na Uislamu ukao wastahi nusura ya Allah bali ni mpaka ushikamane na Uislamu haki ya kushikamana na Uislamu vile ninavyotakithana basi huyu anaeshikamana na hii dini haki ya kushikamana nayo Allah amempa dhamana kiingereza wasema guarantee Kuwa Allah ataonusuru lakini wakati gani wakati watakaposhikamana na Uislamu haki ya kushikamana nao bila ya kufanya mchezo na dini ya Allah na haya maneno anayozungumza Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala na kutaja dhamana hii yapo katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dhamana hii Allah على من سواه اتم فنى نمشندي juu ya wote wengine sio muislamu. Ikio atoshkana bio dhahira huwa ala aldin kulli wa law karaha al mushrikuun allah ndiye ali mtuma mtume wake kwa uongofu na dini ya haki ambayo ni uislamu ili ipate kuzishinda dini zote japokuwa washirikina watachukia bi maana Allah Subhanahu wa Ta'ala ameahidi kuwa hii dini ya Uislamu itatawala lakini ni wakati gani ni wakati ule ambapo waislamu watashikamana na dini ya Allah haki ya kushikamana nayo. Sikiliza hii aya. Allah wale walioamini miongoni mwenu na wakatenda mema kwa waamini na wakatenda mema la takhlifannahum fil ardh kama stakhlafalladhina min qabrihim amiwahidi ya kwamba atawafanya ni viongozi mahalifa katika hii ardhi kama alivywafanya viongozi makhalifa ولا ولي يكون قبلها ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا نقويقين اتوسممشيا دنياو اليوpendelia نا اتوبدلشيا امان بعد الخوف لكن كنا شرطي لا يشركوا بي شيئا. وشرطي واي ان نعبد ميمي ولا نسمشركش لاشوتوتي. هيدي نديو شرطي الله ملي التوحيد. وكش كمانا ندينا الله كسوا سوا. ومن كفر بعد ذلك فاولائك هم الفاسقون. نوتكاو كفورو basi hao ndiyo potofu Fasi tulitaja jana hapa katika kikao kuwa Hili jambo Allah subhana wa ta'ala aliwatimizia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa wakawa ni watawala katika ulimwengu na tukasema kuwa masahaba waliotawala ulimwengu wali si kwa sababu ya wingi wa silaha walizokuwa nazo wala mali nyingi walikuwa nayo bali walikuwa kabla ya Uislamu kuja ni Waarabu wanaodharauliwa na kila mtu Waarabu kabla ya Uislamu walikuwa ni watu duni chochote yani bi hata wafursi hawapiji sababu nyingi kuhusu wao wala WaRoma walikuwa habari hawana kuhusu sunan kuhusu Waarabu sio chochote Allah Subhanahu wa Ta'ala akawalete ya Uislamu kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Waliposhikamana na Uislamu Allah Subhanahu wa Ta'ala akaonyanyua wakawa wao ndio watawala waliposhikamana na Uislamu Na kila muda ulipopita na kusonga mbele watu wakazidi mbali na uislamu alioutumilizwa nao mtume muhammed sallallahu alaihi wasallam ndivyo umma ulivyozidi kudhoofika bi maana kila wakiomba dini na udhalilifu pia washikamana nao na kila wakirudi wakashikamana dini yao kwa sawa sawa allah subhanahu itampata mja kwa kadri ya vile anavushikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kila anapokuwa karibu na Allah ndivyo anavozidi kunusuriwa na Allah katika vita vya Uhud nyote ndugu zangu ni kile kilichowapata masahaba wakauawa zaidi ya sabini katika masahaba Ukitizama makini utakuta kuwa kila kilichowapelekea wao kupatwa na hali kama hii nzito ni kwa sababu ya kukhalifu amri moja ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaeni juu ya mlima mkituona tumeshinda msishuke mkituona tumeshindwa msishuke, msishuke bakini hapo hapo hatamkiona ndege watutafuna watubeba bakini hapo hapo very clear yani maneno ya kuwazi kabisa yalitokee iliotokea yali ushindi ukaota tayari washapewa kufaru kufarukureisho shaanza kukimbia ndema kama alivoeleza Allah subhanahu wa ta'ala matukio hayo katika kitabu chake wakashuka isipokuwa wachache na komanda wao akamwambia mkumbuka Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamwambia washinde msishuke washinde msishuke lakini biyaqdi Allahu amran kana maf'ulun iko ni kadari Allah ameshandika itakuwa itakuwa wakashuka wakabakia wachache tazama namna gani kwa kukhalifu amri moja tu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam lile jambo likageuka kutoka katika ushindi nikawa ni kushindwa amri moja jamani moja pekee yake sisi tunao kelele leo hebu tujiangalie Kwanzia tuamke mpaka tulale tuna mangapi tunaomkhalifu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangapi kila mmoja juu nafsi yake kisha ndio tujiulize je tuna haki ya kulalamika na ule udhalilifu tuliokuwa nao Usawa ni kuwa tujiangalie matatizo yetu tubadilike Awalamma asabatkum musibatun Kad asabtum mithliha qultum anna hadha Namnapatikana na msiba na nyinyi mmewapata wao mara mbili sawahaba katika vita vya Badr waliua katika washirikina sabini na wakateka sabini hiyo ni mara mbili wao wao 70 picha bila kutekeleza kwa hiyo wao wamewapata kufaru raishi mara mbili kwa Allah awakumbusha nyinyi wapata mara mbili lakini mlipopata nyinyi na msiba Kultum anna hadha muuliza hili limetokea na wapi Allah sema qul huwa min 'indi anfusikum hili na na nafsi zenu nyinyi wenyewe nyinyi ndiyo sababu yeye ndiyo sababu ya kutoshinda katika hivi vita. Kwa hiyo sisi ni kwa nafsi zetu. Tujiangalie vile tulivyo. Maisha yetu tunaoishi. Je, Ye, hivi ndivyo tulivyoamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala na Mtume wake sallallahu alaihi wasallam tuishi? Kisha baada ya hapo tukishojiangalia basi yes. tutajua jawabu, tujirekebishe na Allah alita mabadiliko katika umma ikiwa kila mmoja wetu atabadilika. Yaani kila mmoja ajiangalie nafsi yake. Wala msiwasingizie kwa sababu mviongozi. Ah, wale viongozi ni katika sisi. Ikiwa kuna viongozi wa kiislamu ni katika sisi. Yule yule juzi alikuwa akizungumza na wewe mutawadhe, wala nini? Allah akampa uongozi. Alikuwa juzi yuko na wewe ni mwenzako leo amekuwa kiongozi juu yako sasa ikiwa alikuwa ni kama mimi na wewe kwa tuna matatizo moja, 2 tatu. ni yule yule tu kwa mabadiliko si kwa kupendua serikali kuondoa viongozi a inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi kila mmoja mwanzo katika nafsi zetu tubadilike kisha mambo yatabadilika qala waddinu lislami na hii dini ya uislamu caqidatun wa shariatun ni itikadi na sheria si itikadi peke yake bali kila ubavu katika maisha yako mwislamu uislamu umekupa mwongozo katika kila jambo lako mpaka katika biashara zako unazozifanya unapokuwa kazini kwako wafanya mabiashara yako Uislamu pia umekupa mwongozo ukakwambia hapa fanya hili hili usifanye hili ni halali chumu hili ni haramu Hakuna mali pamewacho Taja chochote leo katika maisha yako useme kwa Uislamu atia ugugusa pale mali Namna Uislamu ulivoenea katika kila jambo la maisha ya Muislamu kila jambo lake ki. Kwa hivyo ni itikadi na sheria fahuwa kamilun fi aqidatihi wa shara'i'hi Uislamu umetimia katika itikadi yake Uislamu umetimia katika sheria yake kila kitu chake kimetimia tena kimesimama huwezi wewe kukikosoa na ukimwona mtu yote akosoa jambo katika dini basi mtizame makini akili yake haiko nzima kwa sababu Uislamu hauamrishi isipokuwa jambo ambalo lenda sawia na umbile la sawa na mwanadamu na haukatazi jambo isipokuwa mwenye akili timamu atasema kuwa kweli hili lilikuwa likatazwa mtawapeni mfano Uislamu wamuhimiza Muislamu aoe ili awe na familia yake Sidhani kama kuna mtu mwenye akili timamu atasema mhm hili -mm, jambo la ndoa lingeoondolewa ikawa mwanamume yuenda huku akaenda kule akaenda kule aweza kuwa na watoto elfu moja wote ni first born huku huku huku ovyo ovyo hakuna hata mmoja mlezi, baba anayemlea na kumwangalia na kumwelekeza kila mmoja atembea anapotaka yeye kweli mwenye akili timamu kusema maneno wakati katika familia familia imefungamana wale watoto wajua huyu ndiyo mzazi wangu huyu ndiyo mama yangu babangu baba yangu wamlea wamchunga wamwelekeza mpaka awe ni mtu anaheshimika katika mshtama kwa ukiangalia utakuta uislamu katika hili jambo umemwelekeza muislamu katika usawa inna hadha alquran yahdi lilati hiya aqwam kila jambo katika Qur'an ukiliangalia ni mwongozo ulio nyoka kabisa. Hakuna mtu waweza kutia dosari. Thaibu Uislamu umekuja ukatuambia pombe ni haramu. Haifai kunwa pombe. Hawezi kuja mtu mwenye ya timamu akasema laiti hili jambo lingelikuwa halali. Kisha akaanza kutukinaisha hapa kwa pombe kuna raha. Angalieni kitu kimoja. Sisi tuishi katika nchi ya ajabu hapa kwetu. Kile ukipiga kona hivi kuna baa. Hapo ukipiga kona kuna ba. Ukiona wale watu wankaa pale wana pombe wale. Muambie habari zenu walevi. Haya maneno ha? nakuambia, muambie nivyo. Habari zenu walevi amjambo walevi? Kisho usikie jawabu. Levi babako. Penda wewe mlevi na hataki kuitwa mlevi ajua ulevi kitu kibaya sababu yeye mlevi ajua ulevi kitu kibaya Hawezi kubali kuitwa mlevi Mwite mlevi wewe mlevi, mlevi unoni kama kuna matusi kwenye kamusi yake hajamaliza siku hiyo atamaliza yote kwa unamuita mlevi sababu ajua kuitwa mlevi ntusi tusi kwake na kwetu mwite komba ukimwona mtu apiga gati Mwambie wewe komba. wajua komba? Komba yule mnyama upanda kule kunyumnazi akaanwa wewe kisha akaanguka chini. Sasa mtu anayepija pija maji sana aitwa komba huku kwetu. Sasa ukimwona mtu apija magati wewe we, mwambie wewe komba. Mlevi. tasikia raha. Mimi mlevi. Mimi mlevi. Ngoja nione babako we una adabu? Ah! We walewa? Sasa hakuna mwenye akili timamu atakosoa jambo katika Uislamu limeamrishwa aseme disingi amrishwa au jambo limekatazwa aseme linge halalishwa hakuna kwa wanafunzi na waomba ukiweza nenda kwenye kitabu chaitwa Adwaul Bayan kitabu cha tafsir cha Imam Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti kisha katizame tafsiri ya aya inna hadhal qur'ana yahdi lil hiya aqwam lo mzee Mungu amrehimu Allah yaghfira wa amezungumza faida hapo ndani kisha akazungumza yale mambo ambayo makafiri wajaribu kutia dosari katika Uislamu kisha akiyajibu kama suala la kuoa zaidi ya mke mmoja akieleza rejelee hicho kitabu utasikia raha utafahamu haya ninayozungumza hapa amezungumza vizuri sana nakwambieni amezungumza kwenye karatasi takriban mujallad mzima na kama itatolewa hivi itakuwa kitabu kuonyesha namna gani uislamu kila kilichoamrishwa ndani yake kimenyoka kabisa huo ndio uislamu jamaa kisha tujie mtu hapa na mathari bwana watu mingi tufanyeni Maulidi tufanye ehebu tuache bwana Tuwache bwana ah mta kutuharibia uislamu wetu safi kabisa bwana umenyooka kabisa waje wewe khurafi waje kuleta mambo ya ajabu ajabu bwana watia hili mara watia lile kwewe Sheikh Abdullah al-Fasi wewe panya bwana panya ushaona nyumba imekamilika utakutoboa tuboa wachi vile vile uislamu safi kabisa umenyooka kabisa qur'ani na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mala sheikh shayf, sheikh akieleza kule kunyooka kwa sheria ya Uislamu na itikadi ya Uislamu asema Ya'muru bi tawhidillah ta'ala wayanha 'anil shirk uislamu wa'amrisha kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na kutukataza sisi kutokamana na mushrikina angalia namna gani tikadi yake ilivyonyooka ibada zote huuelekezea Allah peke yake Hakuna chakupeleka dua kwa maiti wala wali wala mtume katika mitume wote wala, wala malaika ibada zako zote umpeleke nani Allah subhanahu wa ta'ala zote na Uislamu watukataza kutokana na ushirikini tani yaamuru bisidqi wayanha 'anil kadhib Uislamu watuamrisha sisi kuwa wakweli na kutukataza sisi kuwa waongo. Nani mwenye akili aweza kusema aah, sawa, sawa uongo ngilifanywa wafaa bwana. Sababu uongo na maslaimu makubwa sana. Nani? Wallahi hakuna mtu mwenye akili timamu isipokuwa amchukia mtu muongo. Na uongo umesababisha balaa kubwa katika ulimwengu. Kila aina ya balaa ukiangalia nyuma yake utakuta kuna nini? Kuna uongo ndani yake kitu kibaya sana Uislamu katuamrisha kuwa kweli kutukataza uongo Taltan Ya'muru bil-'adli wa yanha 'anil jawr naapa fasikilize vizuri Uislamu watuamrisha sisi kuwa wadilifu na watu kataza sisi kudhulumu wal-'adlu huwa al-musawatatu mutamathilati watafriku baina mختلفat amneno bidiqqa sana myataja na uadilifu ni kusawazisha baina ya vitu ambavyo viko sawa na kutafautisha baina ya vile ambavyo viko tafauti ili nieleweke eleweke nitapiga mfano mwanamume na mwanamume mwenzake wako sawa. lakini haiwezekani hata siku moja mwanamume na mwanamke wakawa sawa vitu vili tafauti huwezekani Allah hakuomba hivyo walaysa adhkar kaluntha haiwezekani kuwa mume awesawa na mke ile ileiwezekani na ndiyo kelele leo zinazopigwa na kufaru na baadhi ya wanawake wa Kiislamu wa wakaingia katika hilo lakini masha Allah angalia wewe katika mambo ya kidunia kwa nini wanaume washikilie kazi kadha wa kadha lakini za ofisini lakini hutamwona mwanamke mwana asemwa mwana mwana mwana kwa nini wanaume peke yao bebama magunia kongwea? Na sisi wanawake kitu magunia kongwea. Mbona hamwendi pale? Mkawa sawa na wao. Mtajua kama watu hawako sawa. Ukishapewa gunia la kilo mbili, ukambo hataweka kwenye maungwe ile. Yomi, yomi, yomi ndo Zanzibar. Siwezi mimi. Lile jibaba kumbe wajua kuna baba na mama. Wao wataka katika yale mambo ambayo ni sahali yale. Tuko sawa sisi, hatuko sawa na kusema hivyo ni dhulma haiwezekani hawako sawa mwanamume ni mwanamume na mwanamke ni mwanamke Kwanzia katika maumbile yao hawako sawa na katika nyadhifa Allah alizoapa hawako sawa wanaume Allah amewapa nguvu ambao waweza kufanya kazi za varubu wanawake nao wakapewa na upande wao wao ndio walezi wa watoto wao wanaangalia majumba wao ndio wanaofanya mambo ambayo mwanamume pia hawezi kuyafanya. mpe mwanamume mtoto mchanga we siku moja, mwambie kaa naye. Si ajabu ukifika amemtupa. kelele hapa tu. Mara nyingi ataka atakana nini huyu? Na hazungumzi sasa ile mtoto. Wewe uweze kumskia yule hujui ataka, ataka maji ni mgonjwa nini. Lakini mwangalie mwanamke anavyokwenda na yule mtoto. Kamlea vizuri kabisa. na leo ulimwenguni walipokwenda kutaka kusawazisha baina ya vile ambavyo haviko sawa walitoa uharibifu mkubwa sana katika ulimwengu na hili jambo sasa hivi wallahi dualu al wajuta ndani yake lakini hawezi ya kusema tu. wajuta pale waliposema kwa mwanamke sawa na mwanamume wajuta ulizani watu waishi na subra tu Balani. na leo wengine wasema wasema wazi wazi la kama tungenishi vile tulivyokuwa huko nyuma si hii hali ambayo tuliona sasa ndani ya nyumba wewe chukulia mfano umeoa mke sawa naopa mifano hai ili msije kuna wengine za kuona propaganda za kininio wewa oaamka asubuhi uombe mke wangu leo mpikie chai na mayai eh bosi wewe. Akamwambia leo siku yako utapika wewe wewe utapika chai na mayai na pia nakukumbusha kuna deki nataka kupigwa pale. Alafu kuna zile nguo utazifua, nafu zile zingine utazipigia pasi. Kwa hiyo siku hiyo wewe huendi kazini, wabaki pale. Na pengine kazi yako ni Kazi yako pengine ndio wewe wale wakongwea wa kubeba magunia. Kwao nakaa pale wafua sikwambii kuna makosa kumsaidia mkewe. wako aah na zungumzie mbadilishwo sasa sio si sawa kwa asubuhi huamka yeye mwenyewe mwanamume mwenyewe apika apika vizuri kabisa ujiandaa mko sawa eh wangu juu ya jua kitando mlitamke wangu achukua jiwala mbona chakula unakipika hivi chumvi kwa kidogo watukano sasa mwanamume mzima pole mke wangu pole hebu e, tasawira tasawira koing kisha wewe utatukana kesho wewe kesho utatukana kesho wewe ukikaa utafuta ya kusema hivi watu wangalikuwaishi vipi waje kutoka kazini ufika nyumbani una njaa waambie leo ninaamua sipiki utapika wewe nini tuko sawa au tumwangalie huyu mwanamke yule mwanamume mwisho wa mwezi badala ya kusimamia nafaka ambayo ndio sheria ya Kiislamu yeye ndiye nyumba Mushu wa mwezi yule mwanamke yule aambiwa na yule mwanamume haya mchango wako hakuna kuishi bure hapa kodi nusu utalipa wewe nusu mimi Mwajua ya maisha watu waishi nayo kule magharibi magharibi watu washinde kula kama ulipi huli wako kwenye nyumba moja ushindani kweli nyumba imejaa ushindani daily watu wamenuniana kila siku wamenuna wallahi na mwambieni kitu kimoja wanawake wakikafiri katika nchi za Magharibi hawaamini wakiambiwa na wanawake wetu wa Kiislamu kuwa waume wetu ndio wasimamia kila kitu katika nyumba hawaamini waona kama ili jambo ni khayali wewe eh, utoi kitu sitoi kitu mimi kazi yake yule mume kunisimamia mimi kula kwangu kulala kwangu anisimamia na watoto wangu mimi nikaa tu nyumbani na walea watoto vizuri na nini yeye wasimamia kila kitu muoneje siraha hii naam umekwenda safari na mke wako muislamu barabarani njiani imetokea gari impatapancha pancha pancha pale impatikana waeka gari kando watoka mwanamume wamchukua mke wako na watoto wako kaeni kivulini pale subirini naja waenda wewe umshika maspana wafungua ile tai iliobadilisha ukimaliza haya watoto wangu ingieni kwenye gari pumsikieni mko sawa emshakunywa maji simkumshakula eh sasa twendeni mwanamume wengine a yuwashuka ha mke wangu toa wa spana huko sio sawa toa spana huko toa spana ukua. sasa yo hii yashikwaje ndizo zilizo za wanawake wetu yo yashikwaje yashikwa hivyo hivyo kishambua hasa wewe tu bolti mbili hapa na mimi nitatoa mbili waonaje sura hii ya kwanza na hii ya pili hii ya kwanza ya uadilifu ambayo mwanamke aishi chini ya kivuli cha mwanamume anayemtizama kwa makini kabisa na upande wa pili ni maisha yale ya kikafiri kafiri yaani waishi mwanamke alazimishwa kusawazishwa na mwanamume wakati haiwezekani turudi hapa usawa ni kuwaweka walio sawa sawa na wanaotofautiana tofauti. Huo ndio uadilifu. Qala wa laysa al musawata kama yantaqu bihi ba'd un Wala siyo uadilifu kuwaweka watu wote sawa katika kila kitu kama wanavyodai baadhi ya watu. Hina yakulu pale wanaposema dinul islam dinul musawah. Dini ya Uislamu ni dini inayosawazisha watu wote wake kwa sawa. Wa احتياج مطلقا بلا ميطقه فان المساواه بين المختلفات جور لا يأتي به الإسلام ولا يحمد فاعله. قال شيخي هابا: "كوني kusawazisha baina biwili ambavo haviko sawa, vya tofautiana bi dhulma. واسلام هوادي اووذي kujana jambu kama hilo, wala Jamani yabuangaliani nendeni katika nchi za Kiislamu kama nchi za Kiarabu kwa mfano utaona foleni ya wanaume hapo sio na foleni ya wanawake huko ikiwa hakuna foleni ya wanawake kwa mfano na amekuja mwanamke pale wale wanaume wafanya nini kama washaishi nchi zile uona wafanya nini wasema mwanamke mwanzo mshughulikie amalize kisha sisi tutaendelea kusubiri sisi wanaume a ah, a ah. ukienda ujerumani mfano hm? waambiwa nini uko mimi mamae fulani huko mamae nani na na mkumbie usirauki hapa sisi tunkuja hapa malafu mape... ana roho mbaya yeye wale msione mijitu ina roho mbaya ile ah, ah, ah, roho mbaya sana na waulizeni wanaojua mzee dale kwa sababu hiyo eti unamzukia ya rafiki yako kule uzunguni atu wa mtembeleo wajifanywa takudowea ashaa. ile temi wala asha na wewe wa juhudi hawa yoo waambie find sit there nzuri kabisa wallahi alazim na yeye wala hakupi kitu mhm ha? nae eh, wapo wa gazeti tusome nasema mzee wapu wa pongezi zetu kweli mzee ashaishi kule ajua wapo wa gazeti nenda kasome mzee Wallah alazim yuwala hata ile karibu tuseme kikwetu karibu ya Kiswahili ile karibu shukran hakuna pia Kwa nini? Kwa sababu wewe hukumjulisha kabla chakula chake akipika kulingana na vile alivyo yeye na mke wake tu. Yaani kama siku hiyo umfika wa wala sandwich ni mbili tu yake na mke wake. Sasa wewe unkuja ya tatu taitoa Angalia subhana Allah nenda kwenye nyumba ya ndugu yako Muislamu hodi Masha karibu fulani hapo hapo akimbia kwa yake ah oh, ankuja mgeni na sisi leo tutajipika chakula chetu kitoy tumpe mgeni sisi tutajipanga baadaye angalia uislamu kisha mtu hapa aje kutupigiza kelele tuagize cho wale tuagize nani wao wallahi hawana akhlaq na maadili hawana chochote hawana chochote wale waongozwa na nini kitu gani sisi tuna kitabu cha Allah, tuna sunna mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kila tabia njema iliyokamilika tumeamrishwa. Kwa hivyo jamani, wasosawa hawako sawa na wale sawa wako sawa. Huwezi kuniambia wewe utamsawazisha mtoto mdogo na mtu mzima. Hawako sawa. Yule mtoto mdogo ana namna ya kuamiliana naye. Tumzima, kua na mtu mzima kuna namna kwa naye nayo huwezi kuweka sawa katika daraja moja qala rabi'an yaamuru bilamanati wayanha anil khiana uislamu watu amrisha kuwa waaminifu na watukataza sisi kutokana na kuwafanyia watu khiana kuna naipinga katika hilo aseme khiyana ni tabia nzuri la na, hakuna nakubali yaamuru bilwafai wayanha anil ghadr Uislamu unatuumrisha kutekeleza makubaliano na ahadi baina yetu. Na Uislamu unatukataza kuvunja mikataba na ahadi baina yetu ambayo tayari shaukubaliano. Tekeleze aufu fu bil'uqood. Allah subhanahu wa ta'ala ya "Ya ayyuhalladhina amanu, oofu bil'uqood." Kwa hivyo maadamu umekubaliana na kuahidianana mwanzako lazima utekeleze Muislamu inna al-'ahda kana mas'ula au aw sibtaulizo mbele ya Allah yaamuru bi birr alwalidain wa yanha 'anil huquq wa Islam wa tuamrishu kuwafanyia wema wazazi wetu wawili na uislamu watukataza sisi kutukamana na kuwa asi wazazi mwili wa wafanyia wema wa bi ihsana na hata wakiwa si waislamu pia Allah sema wa fi dunya ma'rufa usiwawach wafanyie wema ni wazazi wako huo ndiyo uislamu yaamuru bi silati alarham wa humul aqaribu wayanha 'ani alqati'ah uislam kuunganisha kizazi kuunganisha jamaa zako na kutukataza kutokamana na kukata kizazi yaamuru bihusn ljiwari wa yanha an sayyihi wa islam sisi kuwa na ujirani mwema na watukataza sisi kutokamana na ujirani mbaya jirani waishi kwa wema wa umumul qawli kiujumla tuzungumza katika hili jambo anna alislam yaamuru bikulli khuluqin faadhilin wa islam wa'amrish kila tabia bora tabia iliyo njema Uislamu atuamrishia. Wayanha an kulli khuluqin safirin na kutukataza sisi kutokamana na kila tabia duni. Kila tabia nzuri njema imeamrishwa na Uislamu. Na kila tabia mbovu imekatazwa na Uislamu na mahali popote pakieneo Uislamu. Na watu wakishikamana na Uislamu basi kutakuwa na amani na nema na raha katika sehemu kamili na hii mifano yake iko leo mimi sijui hao kufarwa pima kwa mizani gani wasikia sijui nchi gani sijui sweden swisw nani ndio the most safest place in the world upuzi tu kumbe ati safest kwa sababu wana silaha nyingi labda kuna polisi wengi kuna ah ah wewe ushakwenda saudiya ushakwenda saudiya ukakaa makkah pale ama madina hivi kuna mahali kuna amani kama pale na raha na utulivu pale. Tembea masaa 24 pale popoto takapo. Uione ile amani ile ukatikiri sema, raha kabisa. Hakuna mtu amfanya mwanzo yake baa. Alhamdulillah, watu wakaa vizuri kabisa. Na huu ni mfano tu, iko miji mingi sana ya Kiislamu, watu wakaa na raha. Wewe angalia kwa sababu Mombasa tena nazungumzia Mombasa ambayo kuna kuna hao wengine. Lakini hapa Mombasa kwa mfano kwa kuwa waislamu wako wengi ukija angalau kidogo wapata nini wapata amani shuka jiji kuu la na nairobi shuka saa 8 usiku kisha pale watembea watu wa wao wenyewe watuambia watu wa watu wako hapo watembea watu wa tatu usiku huo watu wa ina tatu hima wem polisi ama mwizi ama mkahaba sasa wewe wanne wafanya nini sio elewa <laughs> ah ii kazi kubwa sana yani wewe ukapita salama wewe basi shukrani ah sema usiku mchana peupe jamaa ashi kwa kabari ya bibo juju kila kitu na watu wapita pale wakitizama tu waibiwa hoeenda zawapo inshaona mara ngapi klipu watu nairobi wa nairobi washukuru kabari aibiwa ndio zao yani hukumu kuna afadhali kama mtu yeyote basi ana mbio kulikweli yani anyakua alafu yotifuka mbio kama gari lakini ati washika watu kabari kisha sijuwe motembea mtakula fimbo hapa Mombasa usishangaye subhana wengine ufanya uholu mpaka tairi ukatiliwe angoja mtu tuaskie mwizi hajatumwa yeye aje na tairi Hajui hata nani anaishi hapo labda nuruguo. Habari yana, yeye hajana tailor. Na mwingine mafuta ya taa. Jaribu hapo Mombasa Tena majengo. Nukuambia wazi jaribu majengo pale nenda Naenda pale majengo Kaibe pale. Utajua kama kuna wanaume pale. Majengo yote wewe nenda tu. Ziko nyingi majengo. Kisema majengo tu Karibu nusu ya Mombasa kwa majengo tu. Nenda Kaibe ama nenda Kigokoni. Nenda kibokoni pale sha uibe. Na siku hizi kuna getu. Funga getu number 1. Na wewe ndo helekia huko. Msikia getu number 1 yafungwa. Takula simbo wewe. Amani kwa nini? Waislamu. Yako yatokea, ya, ya uizi na nini? Lakini kuna afadhali kwa sababu ya ule Muislamu. Na hasa ukiingia mwezi wa, wa Ramadhani. Kwa sababu hata wale wanaofanya mambo faya ni wapungua uweza kumuona yule alikuwa kishika watu kabari waswali nayo bavunu alhamdulillah amerudi nyuma yuko msikitini waswali kwa uislamu huamrisha kila tabia njema wakataza kila tabia mbovu wa yaamuru bikulli amalin salihin wayanha an kulli amali sayiin na uislamu huamrisha kila amali njema na kukataza kila amali mbovu na hili jambo وتالونا كاتكا ايه 90 يا النحل الله سبحانه وتعالى اسمع إن الله يأمر بالعدل والاحسان حقيقه الله اناامر يشكفني العدل والاحسان وكما وايتاء ذي القربى نا كذلك كوابا جماعه جماعه وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي انا نكتاز اخافا نعووا ونظلما يعظكم لعلكم تذكرون انا كويديني الى امطك هي ايه هذه الايه جامعه للخير امرا وللشر تركا وان انفيون يقولوا هذه الايه هي ايه جامعة للخير امرا ايمكوسanya khiri yote katika maamrisho yake walsharri tarkan nashari yote katika kuacha yaamrisha kuacha kila aina ya shar inna allaha ya'muru bil'adli walihsani wa itaa'i dhil qurba ya'idhukum la'allakum tadhakkarun Allahu akbar huu huko uislamu subhanallah aya moja imekusanya kila kitu duniani maneno mafupi Allah amekusanya duniani yake kila kitu kila kitu kizuri kimeamrishwa na kila kitu kibaya kimekatazwa naktafi bihadha alqadr hapa atakuwa tumemalizia kuzungumzia mada hiyo insha Allah Taala tukikutana tena katika darasa kama hii ان شاء الله بتزومزيا اركان الاسلام وكفوفي بتزومزيا نغزو ذو الاسلام باذن الله تعالى اسال الله ان ينفعنا بما علمنا يزيدنا علما والا كيلنا الى انفسنا طرفه عين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله فيك